Одно розумію, що ти стерявся розумом. О господи, о господи. Нащо ти мене довів до того, що я одружився з простою мужичкою? Нічого не тями, як до пенька балакаєш. І казав же спокійний папінька жени сину на шляхтянці, ні. Таки погнався за чорними бровами. От і дожив. Брови злиняли. А гонору як не було, так і нема. Божевільний, Яй богу божевільний, ти б дроку напився. Що ти буде з нею балакати? Хіба тобі краще буде бачити свою дочку зарепаним мужиком Миколою, ніж за губернським секретарем-регістратором? Краще, кажи! Палашка, де ж мін біса той розтиратор? Регістратор. Та й не вимовлю. Ото ж бо є. Приїде, душко, приїде. Про нього ж я ж казав Степанові на чула. Ну, то чом же ж ти мені не сказав? А той сліпа і глуха тільки роздратував мене. Ну, а, а Марися? Ти ж її питав, може, вона не схоче? І питать не буду. Нащо питать? Вона не дурна, в ній батькова кров розбере, не бійсь. Де пана, де мужик? Палашка, ну дай боже. Хіба ж я їй ворог. Мартин. І я не ворог своїм дітям. Хочу обох дітей пристроїть по дворянськи. Тільки ти палазю душку, зділай милость, не супереч мені. Слухай мене. Палашка, Не дратуй мене, то все буду робити, як звелиш. Мартин, ну, Годі. Сідай, душко. Омелько привезе самовар, чаю, сахарю і. Кофію. Чай я пив, знаю, як його настановлять. Е, то сам тобі розкажу. А кофію не знаю, як роблять. Піди ти зараз до Сидоровички, вона зна і повчися в неї. Розпитай, гарненько, як його роблять і коли його подають. Чи до борщу, чи на ніч. Палашка. А коли ж приїде жених? Мартин. От Омелько привезе звістку, а може й самого привезе. Бо не дурно ж його так довго нема. Мабуть, задержав, поки з присуддя вийдуть. Палашка, то я зараз і піду, бо може сьогодні й привезе. Іди, іди, іди, душко. Розпитай гарненько про всі звичаї і порядки дворянські. Палашка пішла.